Да го посрещнат! Девета лекция от учителя Неделни беседи Девети том 14 декември 1924 г. София Чете Надка Иванова На утрешния ден народ много, който беше дошъл на празника, като чуха, че иде Исус. В Веруселим взеха вейки финикови, те излязоха да го посрещнат и викаха: Осанна, благословен, който иде в името Господне, Цар Израилев! Евангелие на Йоан, 12 глава, 12 стих. Излязоха да го посрещнат. Това са най-важните думи в стиха. Онова, което има да кажем, не се съдържа в този стих, той е един от обикновените. Вижда се, че онзи народ, който излезе да посрещне Исус, имаше същите стремежи, каквито имате и вие. Значи в този народ имаше всички възможности. Да разбира истината, да разбира любовта и да е възприема, както и сегашните хора. Смисълът на стиха обаче е в това, защо този народ излезе, да го посрещне. Ние не се занимаваме толкова с миналите работи, те са за нас само една опитност, нас ни интересува настоящето. Всеки има в себе си една светла идея, която понякога излиза да посрещне. Ние наричаме идеал онова велико нещо в нас, за което имаме свещен трепет, което очакваме с години, за да го посрещнем. Но в нас все пак има известни недоволници, фарисеи, учени. Които казват, я си гледайте работата, какво си губите времето, вие се осигурете, това е за младите. Така е, човек е разделен в себе си. Когато започне да развива духовния живот, в него се явява една вътрешна борба. Някои казват, без борба не може ли? Не може. Аз не говоря. За онази обществена борба. Не говоря за онази борба между пекливани, която по-модерно му, на културен език, наричат инцидент. Станал някъде някакъв инцидент. На български пък казват случайност някаква. Хубаво, нямам нищо против този инцидент или против това, че е станало нещо. Случило се е нещо. И тъй всеки човек има една свещена идея. Някой път се запитваме, защо този народ не прие Исус? Съвременните историци не са разрешили въпроса. Ако кажем, че евреите бяха некултурен народ, това не е вярно, това бяха хора с култура които цели 400 години се учиха в Египет. Те имаха една възвишена култура, имаха много учени равини, много учени хора, капацитети, както ги наричат сега. Те имаха такива учени, че каквото кажеха, светът се потрисаше. Историците имат всичкото добро желание да обяснят причините, защо евреите не приеха Христос, но нещата не могат да се обяснят така лесно. Защо? Като се дойде до религиозните, до набожните хора, като се дойде до духовния свят, работата се слага малко по-различно, религиозните казват. Че Господ управлява навсякъде в света, че Той е всесилен, че може да направи това, онова, че животът и всичко друго става все по Неговата воля. Той казва, ти ще воюваш. Съгласен съм. И щом свърши сражението, ти се връщаш в дома си. Бог Изпраща един човек на земята да каже неговата истина, но в дадения случай същият Господ не иска да му помогне хората да възприемат, да разберат тази истина. И тогава горкият човек се чуди, защо не са го приели. Исаия казва така ‒ Господи, кой повярва в нашето проповядване? после. За да се избегне друго противоречие, Исаия казва също ‒ ослепил си очите им, затворил си ушите им, за да не могат да видят, нито да чуят. Е, ако Господ е ослепил очите им и затворил ушите им, за да не могат да видят, нито да чуят, какво е виновен за това народът? Исаия не е виновен, вината е в преводачите, в тези, които превеждат. Сега не искам да произнеса обвинителна реч, но говоря инцидентно или преведено на български язик, на културен язик, мимоходом говоря. Та да казвам, всеки човек, колкото и да е малък. Има по една свещена идея в себе си, но и в него се намират отрицателни сили. На всички разсипани хора, които се отчаиват от живота си, идеята е разпъната, изгубена е и те си остават немили, недраги. И действително, всеки, който остава без идея... В каквото и да е отношение, все не може да сполучи в живота си. Човек и като търговец трябва да има идея, и като писател трябва да има идея, и като музикант трябва да има идея, и като художник трябва да има идея. В каквото и направление да е, все трябва да има една идея, която да му дава подтик. И най-после, и Крачмар да е, трябва да има една идея в себе си, и Касапин да е, трябва да има идея в себе си, и Военен да е, трябва да има идея, която да го подтиква. Работите у нас седят по един начин, а у други под рук. Питам, коя е основната причина? която ни пречи да възпреемем великата истина. Възраженията са тези, че ако възпреемем неподготвени, каквито сме днес, ще имаме големи страдания. Това не е вярно, аз няма да успорвам това, но ако проследите устой, който прави своите разсъждения върху тези думи, ще се уверите, че не е така. Ако казвате, че само религиозните, набожните хора страдат, не сте прави, у нези, които не са религиозни, които не са набожни страдат повече. Следователно, когато някой се оправдава, че не може да възприеме тази идея, защото ще страда, казва му, ти и без да я възприемеш, ще страдаш. Страданията в света ще дойдат като неканени гости. Нали в съвременните държави има съдебни пристави? Така и на теб съдебният пристав ще ти изпрати първо един червен лист, да отидеш доброволно, да си платиш дълга. Оттук, оттам ще се мобилизираш с банкноти, с звонкови монети, ще отидеш при пристава. И ще кажеш, аз съм готов да изпълня твоята заповед, и така ти ще воюваш. Против кого? Против дълговите си. Ще има стрелба това-онова и за 15-20 минути ще се върнеш с един лист, че почтено си свършил сражението или, казано на прост език, изплатил си дълговете си. В случай, че доброволно ни ги изплатиш, не приемеш червения лист, не му се подчиниш, тогава ще дойдат двама ангели, ще те бият и ще те заставят да си платиш. Искаш, не искаш, ще ги платиш. Страданието в този свят ще ти изпрати един червен лист и ще каже. Искам да ти посетя, много се затъжих за теб. Ако не го приемеш доброволно, то ще дойде по който и да е начин. Сега философстват. Можем ли да избегнем страданията? Можем. Има една наука, според която по един правилен начин ние можем да избегнем страданията. Кога? когато ликвидираме с всички свои стари сметки, стари вярвания, стари обичаи, изобщо с всичко старо и започнем с новото, само тогава страданията в света ще престанат. Ако ме питате, защо дойдоха страданията, ще ви кажа, когато човек излезе от Бога и помисли, че може да живее без него, всичките страдания се наредиха след него като войници в бой, и от тогава насам светът все страда. Казвате, ами тогава какво трябва да направим? Ще мислите, че може да живеете само с Бога и от този момент всички страдания ще престанат, Тоест няма да пристанат, но ще започне животът на великата култура, която ще даде един велик импулс. За да дойде тази велика култура, ние трябва да се обърнем към онази посока, откъдето идва божествената светлина. Вие ще кажете, отгоре идва тази светлина, не... От главата идва светлината, работи тази глава. За физическия свят светлината идва отгоре, но за нас, хората, не идва оттам. Човешкият мозък, човешката глава е един акумулатор, откъдето се предава божествената светлина. За нас тази светлина идва от мозъка, от сърцето. От душата, от духа. Това са все фантастични думи, защото умът не се вижда, сърцето не се вижда, душата не се вижда и духът не се вижда. Всички тези думи, с които си служим, са невидими. За сега има няколко думи, в които хората вярват — в ума, в сърцето. И в живота вярват, в това сме заставени да вярваме, защото всеки чувства болка, всеки мисли, всеки живее. Тези думи — ум, сърце и живот — са придобили гражданство, но думите душа и дух не са. Дали има дух, дали има душа — това е спор. Писатели и поети казват, например, духът на този народ витае над него, духът на този поет витае около гроба му, макар да отричат, че има дух. Сам по себе си човек е един затворен гроб, и Христос казва ‒ «Вие сте гробища, варосани» ‒ какво търси един дух около гроба си? Около мъртвите е и там да витае. Значи, макар и употребени в поетична форма, тия слова показват, че човек сам по себе си представлява един затворен гроб. Като е тъй, има вярване, че един ден хората ще излязат от гробовете си. Това е символичен език, в който, ако се впуснем... Ще имам много противоречия и от едната, и от другата страна. За нас важният въпрос е да се повдигнем над условията, в които живеем, и да се домогнем до Божествената истина, която ни е необходима сега. Дали ти вярваш или не, ще живееш по същия начин, и който вярва яде и който не вярва, яде. Хората може да спорят, дали трябва да имат къща или не. Казвам. Всички все трябва да имат къщи, където да живеят. Може да спориш върху въпросите за економическите условия, но все пак те оказват известно влияние. Ако някой мисли, че економическите условия не оказват влияние върху живота, той не разбира законите. Най-първо човек е свободен, после се ограничава. Докато не си направиш един кораб, свободен си, но в момента, в който направиш кораб и влезеш с него в бурното море, ти вече се ограничаваш със своя собствен кораб със своето собствено произведение. Тогава няма да се шириш свободно в морето, но най-малкото поне ще се позатвориш и няма да имаш това хубаво разположение. Тези вълни ще те хвърлят с твоя кораб на една и на друга страна, няма да искат да знаят дали си цар или си беден. Те казват. Ние имаме съвсем друго предназначение. С всички, които влязат в морето, постъпваме по един и същ начин. Казва се в стиха Излезе народът да посрещне Исус. Мислите ли, че ако днес Христос дойде между съвременните хора, те биха го посрещнали по-добре? Не. Работата днес... Е още по-лоша. Първо, как ще примири Исус интересите на тези воюващи страни? Как ще им докаже, че учението, което носи, ще им донесе подобрение? Те веднага ще му кажат — докажи. Пак ще се повдигне въпросът — хляб, хляб, нищо повече. Жито трябва, всеки град. Трябва да се храни. Най-първо економическият въпрос ще изпъкне на сцената, но той не е същественият. За да се създаде един параход, не ли от степента на културата на човека и от неговото знание? Този параход напълно ще зависи от онова знание, което човек прилага в построяването му. Колкото по-дълновиден е този човек, толкова по-хубав ще бъде и неговият кораб. Колкото по-слаба е неговата интелигентност, толкова по-слаб ще бъде и корабът, и като влезе в морето, всички економически условия ще се сложат така, че всички провизии ще се развалят, и е възможно тогава, при всичкото изобилие на тези припаси, Човек да не може да ги ползва. Аз казвам, че философията не е там дали един човек е богат или не, но питам, този богат човек използвал ли е богатството си така, както трябва, или не? Три положения има, в които богатият трябва да използва богатството си. Първо положение е да го използва за себе си, това му се налага, второто, да го изразходи за обществото и третото, да го изразходи за Бога. Ако този човек се намира в първото положение, иска да изразходи богатството за себе си, той ще срещне известни ограничения. Например, ако неговият стомах е развален. Той не ще може да яде. Иска му се печена кокошка, искат му се четири петки отца, десет годишно винце, малага, донесено от Испания, дават му всичко това, не може да го използва. Като изеде печената кокошка и изпие винцето, започва да се тръжка по земята, да се вие на четири. Вземе след това малко рициново масло, прочисти се и после казва ‒ слава богу, освободих се. Но човек има крепък дух. Той се поизхитри след това и казва ‒ тази първата кокошчица имаше нещо. Жена ми ния беше опекла добре, тъстомахът ми не можах хубаво да я смели. Но втората ще задуши вече в тенджерата. Слагат кокошката в тенджерата, задушават я, но и този път стомахът се разстройва. Е, сега пък в винцето е вината. Добре, ще вземат вино от друго място. Пие от това ново вино, но започва пак. о ле Ту виното виновно, ту кокошката виновна, мисли си той. Защо тези кокошки не седят в стомаха спокойно, а се връщат назад? Казвам. Ти не можеш и не трябва да използваш богатството само за себе си. Ако си един разумен човек, няма да използваш богатството си така, но ще кажеш. Аз няма да ям кокошки, дайте ми малко жито, малко оризец, малко увесена чорба. Малко търхана. Защо? Къмшик има. Такъв човек, върху когото играе къмшикът на природата, като дойде някой негов приятел, казва. Аз съм много скромен в яденето си, почти вегетарианит съм станал. Разбира се, къмшик има. И сега почти всички вегетарианци... Са все болни хора. Аз до сега не съм видял един здрав вегетарианец. Те са все болни хора, които искат да се ликуват с вегетарианство. Това още не е идея. Аз бих желал да видя един вегетарианец, който се е родил такъв. Всички маймуни са вегетарианци по рождение, никой не им преподава. Никой не ги кара да ни ядат месо. Имат отлично разположение. Здрави са, но щом дойдат между хората, те се научават да ядат месо и започват да болидуват като нас. Ако една маймуна се върне между другите маймуни, ще им каже, не си струва човешката култура. Сега, при отричане на богатството... При думата богат друго се разбира, под богатство ние разбираме онази идея, която може да те отдалечи от Бог. Ако ти се влюбиш в своето богатство, това може да те отдалечи от Бог. Злото е там, където има хора, които така се влюбват в парите си, че цели 4-5 часа се занимават с тях, изваждат ги, броят ги, пипат ги, но в тия пари има едно зло. Доказано е, те поглъщат живота на човека. Всички статистически данни доказват, че богатите хора са нещастни. Защо? Парите, които докосват, поглъщат техните жизнени сокове. Следователно, колкото по-малко един богат човек пипа парите си, толкова по-добре за него. Кой от вас не пипа банкноти? Всеки го прави, весело му става, но скъпо му струва. Вземеш, например, хиляда лева. Радваш се, но това не са хиляда лева. Ти се мамиш с тия книги. Колко струва днес курсът на парите, значи идеята седи в това, че човек най-първо трябва да има любов към Бог, към онзи, който му е дал първоначалния живот, защото по-голямо благо в света от живота няма. Най-голямото благо в живота на човека е неговият дух. Духът. Е родил второто благо — живота, третото благо кое е — то е кръвта, от която зависи неговото здраве. Следователно духът е разумното в човека. Под живот разбираме всичко, което човек съзнава, да се радва на всички блага, на всичко, което е опитал, на здравето си. За да бъде чрез тялото си в съприкосновение с живата природа и да изпита благата, които Бог му е дал. Всеки от нас може да има блага, никой ни ни е забранил да ги имаме, но с нашата неразумност си препятстваме един на друг. Препятствие има между богатите. Препятствие има и между религиозните хора. Аз не се чудя, защо бедните и богатите спорят помежду си, спорят, че едните имат земя, къщи, а другите нямат. За мен този въпрос е разрешен, но вземете християнските народи, които поддържат едно верою, които имат един учител. А като се срещнат православни католици и евангелисти, всички спорят помежду си, всички имат особени схващания за Христа. Те се запитват. Ти вярваш ли, че Христос е син Божи? Вярвам. Вярваш ли, че Христос е Бог? Вярвам. Е, тогава ти си от нашите. Какво се разбира под думите Син Божий? Какво се разбира под думата Бог? Думите Син Божий и Бог не решават въпросите. И тъй, този народ излязъл да посрещне Исус. Предполагам, че всички хора са били разумни. За да посрещнем една своя идея, ние трябва да бъдем разумни. За да можем да я реализираме, също трябва да бъдем разумни. Онзи велик художник, който иска да реализира своята идея. Онзи скулптор, който иска да реализира своята идея. Онзи лекар, който иска да прояви своето изкуство. Все трябва да бъдат разумни хора. Вследствие отдалечаването ни от Бога. Понеже Бог не живее повече в нас, в нас се заражда първият принцип — нашата индивидуалност. Ние искаме блага само за себе си и всичкият спор на земята проистича все от стремежа да се задоволи този принцип. Сега ще ви приведа един малък пример от културата на Древния Египет. Кохан Бар. Те се наричал един велик жрец, бил посещаван от мнозина, които искали да се домогнат до знанието, с което Египет тогава разполагал. Този жрец бил толкова добросъвестен, че предупреждавал всички, на какви страдания може да се подложат. Той най-напред ги завеждал при едно легло с игли. И ги запитвал, — ще можете ли да изтърпите тези страдания, да ви подхвърлят на тези игли, докато ви изтече всичката кръв? След това ги завеждал пред едно огнище и им казвал, — виждате ли тази пиростия? Ще ви преобръщат, ще ви пекат от едната и от другата страна, ако можете да издържите на тия. И наред други изпитания ще ви приемат да учите великите тайни на школата. Тази школа съществува в целия свят. Всички ние, съвременни хора, сме изложени на велик вътрешен изпит. Богатството и сиромашията, всички болести... Всички тия обществени перипетии, които стават сега, оказват голямо влияние върху индивида. За да може човек да издържи този велик изпит, трябва да има една свещена идея. Без тази свещена идея, ние не можем да се домогнем до самата истина. Погледът на човек трябва всякога да е прикован към каквато и да е посока. Ако поставите и най-великият художник пред една рамка безплатно, а в ръката му няма четка и бои, той не може да прояви своя талант. Може да замисли на ум, но няма да може да реализира картина и всякога ще усеща тъга. Ако великият музикант няма пред себе си един инструмент, чрез който може да прояви своят талант, той ще усети вътрешно велика тъга. Ако ученият няма пособия, няма книги, за да работи, той ще усети вътрешна тъга. Ако ученикът няма условия да учи, ако синът няма баща и майка, които да го поддържат, заради всички тези лишения те ще усетят една вътрешна тъга, ще почувстват, че техните идеи не могат да се реализират, защо нямат възможности, но това платно, този инструмент, тези книги, тези средства могат да се доставят по който и да е начин. В света, в който живеем, Бог ни е дал всички възможности, но често ние сами си препятстваме. Ако аз вляза в един дом, трябва да внеса в него мир и спокойствие, трябва да се запретна да работя. Но ако вляза в един дом и започна да бия децата, ще бъда ли добър гост? Не. Значи от нас зависи да използваме разумно всички блага, всички възможности, които са ни дадени. И тъй, във всички ни трябва да има добра обхода. Ние, съвременните хора, сме много лековерни, вярваме повече на външните проявления, ние вярваме, че един човек страда много. Ако плаче и вика, не е тъй, дълбоките страдания на човешката душа не могат да се изразят звикане. Дълбоките реки шум не правят, малките рекички правят много шум. Въпросът сега е там, че всички казват, че светът страда много. Кой няма страдания? Всеки има. Ние сме пратени от небето да благуваме ли? Не да се учим. В първо време, за да научи нещо, човек трябва да има известни лишения. Лишенията са един временен метод. Тия временни лишения, тия временни скърби ще създадат в човека един характер, с който ще го въведат в царството Божие. Над него седи един велик свят. Учените не се спират пред този свят. Ако питам всички учени, дали тия слънца са населени, ще ми кажат, че сега не са населени, а за в бъдеще не знаят. Не, тези планети, тези слънца са населени съ същества с различна интелигентност. Не е въпросът, какви тела имат те. Това са разумни същества и принадлежат към една човешка раса. Тази човешка раса съществува не само на Земята, не само на Слънчевата система, тя съществува и на Сириус, тя се намира и в по-далечни системи, тази раса... Постоянно се развива. След като човек завърши своята работа на земята, какво ще прави? Ще го пратят на друга планета, на небето още няма да отиде. След всяко умиране ще ходи от система в система, докато се изработи неговия характер. Тогава той ще отиде в някой свят, където неговите чувства и сетивата за физическия свят ще се затворят и ще се отворят други чувства, други сетива. За сега обаче ние сме пратени на земята да изучаваме физическия свят. Когато Христос се явил между този народ, какво е искал да му каже? Ще кажете. Той е дошъл да говори за економическите условия на живота. Не, Христос не е дошъл да урежда економическите условия, защото този въпрос е уреден. Господ е пратил изобилно храна на земята. Ако кажем, че трябва да работим, за да живеем, тогава всички тия микроскопични същества сеят ли? Не. За всички има храна. Питам. Как мислите? Какво ще стане, ако ние, съвременните хора, откажем да урем и сеем? Мислим, че ще умрем гладни. Няма да умрем гладни, но животът ни ще се измини. Ние ядем повече, искаме повече средства, отколкото са ни нужни. Вземете, например, Една бедна фамилия, мъж, жена и три деца. Вземете и една богата фамилия, мъж, жена и три деца. На богатата фамилия не са достатъчни 10 000 лева месечно, а бедната фамилия минава с 1000 лева. Питам, как е възможно едните да минават с толкова малко средства, а на другите не стигат? И 10 000 лева. С какво минават птиците? С какво минават лекопитаещите? Ще кажете, че те са некултурни същества. Е, в какво седи нашата култура? Под култура аз разбирам известно познаване на Бог. Всяка култура се отличава с известни схващания за Бог с известни принципи, които може да се приложат. Християнските народи се отличават със своята любов към Бог, тоест те са приложили божествената любов повече. За в бъдеще тази любов трябва да се приложи още повече. Християнските народи мислят, че са достигнали до върха на любовта. Не. Не са достигнали, те още нямат условия за прилагането ѝ. При това за в бъдеще трябва да се изучават методи, как да се приложи тази любов, как да се използват не само физическите, но и духовните блага, които ни са дадени. И тъй Народът излезе да посрещне Христа. Но явиха се фарисеите. И казаха, виждате ли го, отиде светът с него. Хубаво, ако тогавашният свят беше приел Христовото учение в неговата пълнота, мислите ли, че нашето положение ще, ще да бъде по-лошо? Питам, защо тогавашните учени не са били готови да възприемат Христовото учение? Защо ли? Ще дам следната аналогия. Две моми обичат един богат, учен, красив момък, и нито едната успява, нито другата. Едната казва ‒ «Отстъпи ти», а другата казва ‒ «Отстъпи ти». Всяка иска да има момъка, тия моми ще се намерят пред онзи проблем пред който се намерил Соломон, когато си явили пред него две майки с едно дете. Едната казва ‒ това дете е мое, и другата казва ‒ това дете е мое, и двете ни отстъпват. Всяка иска да вземе детето за себе си. Тук се показва мъдростта на Соломон, той, за да изпита. Коя е истинската майка на детето, казва, — разделете това дете на две половини и дайте на всяка майка по една. Сърцето заболява истинската майка и тя казва, — не, нека тя вземе детето, поне цяло да остане. Тези две моми са двете майки. Питам, коя от тях е истинската? която отстъпи. Тази, която иска детето да се раздели, е мащихата. Кой е истински богатия човек, който отстъпва богатството си? Мислите ли, че този, който отстъпва богатството си, е сиромах? Не, той е истински богат, той има знания. Ако имам сто милиона лева и ги дам на българите, всички ще пишат добре за мен, ще кажат, няма такъв добър човек като този. Горкият дади всичкото си богатство, осиромаша, си румаша. Аз зная, къде се намира всичкото богатство на природата, и от време на време Мога да си разравям по-малко. Човек, който служи на Бога, е богат в пълния смисъл на думата. Такъв човек никога не може да бъде сиромах. Хора, които са сиромаси, не могат да служат на Бог. Ще бъде смешно да живееш при най-богатия Господар и да бъдеш сиромах. Да живееш. В най-голямото изобилие и да бъдеш гладен. Турците казват, и да го видиш, не вярвай. Всичко, което ни отдалечава, е това, че не вярваме в възможността да се свържем с Бога и да работим разумно. Можем да се свържем. Бог обича разумни същества около себе си а неразумните оставя в абсолютно пълна свобода да се учат от своя живот. И сега Господ пак ни наблюдава, но не оставя да се учим от страданията си. Раждаме се, умираме, идват страдания, епидемии, стават катастрофи, плачем, молим се. Той все ни гледа и казва ‒ тези деца плачат, но не слушат. Всичко това ще продължава до тогава, докато в нас се зароди едно дълбоко желание ‒ да изпълним волята Божия, не по външни заповеди, а по дълбоко вътрешно разбиране. Това е великото в живота ‒ това значи да посрещнем Исус. Това значи да посрещнем Божествения дух и да го възприемем вътре в себе си. И тъй Божественият дух слиза. Някои искат да го видят с криле. Не, когато той ви дойде на гости, вие ще почувствате един вътрешен мир, една вътрешна умствена стабилност, каквито никога не сте чувствали. При това във вас ще се зародят нови мисли, нови желания. В който ден Божественият дух стъпи в къщата ви, сиромашията, всичките не ще си вземат турбичките и една след друга ще си отидат и ще ви казват — «С Богом, с Богом!» Този дух ги изпраща една след друга и им казва. Вие свършихте вече своята работа. Сега аз започвам моята. Всички ще си отидат, а ти ще започнеш да учиш новото учение. Някои казват, ние трябва да докажем, че сме добри и невинни хора. Ти не можеш да докажеш своята невинност. Йосиф, можа ли да докажеш своята невинност? когато жената на господаря му го обвини. не, тя дори взе дрехата му и каза на мъжа си, този млад еврейн се подигра с мен. Какво направиха с него? Затвориха го в тъмница и го държаха там две години, докато Бог не го извади. Прекараха го през училището. Така ще бъдете поставени и вие. Как ще докажете, че сте невинни? Човек в себе си трябва да знае, дали е виновен или не. Аз не знае ли пред себе си, дали съм прав или не. Следователно, всеки един от вас трябва да чака, докато се събуди божественото в него, докато Бог не го посети. Бог ще го посети по който и да е начин. Това е великото. Ние трябва да се примирим с Бог. Някой от вас са се примирили вече. И на тях казвам. Вие трябва да се учите на закона на служенето. Някои казват. Ние го знаем. Казвам. Тогава има друго училище, ще учите закона на любовта. И това прилагаме. Ще учите закона на вярата. И това прилагаме. Ще се учите на великия Божи дух. Има велики неща, които от сега ще започнете да учите. Има много неща за прилагане. Опитали ли сте, какво нещо е законът на любовта? Щом дойдете до положение да действате с закона на любовта? Да влезете в него в този смисъл, в който аз употребявам думата, невъзможно е някой да ви направи пакост, защото в дадения случай можете да ставате видим и невидим. Щом дойде някой да ви направи пакост, вие веднага изчезвате. Ти си една хубава мума, някой иска да те пригърне, да те целуне. Щом помисли това, веднага законът на любовта действа изчезваш, никой не може да те опитни, никой не може да те направи беда. Иска някой да те обере, не може. Стига да влезем в закона на любовта, ние влизаме в един магически лабиринт. Някой казва. Аз любя. Питам, можеш ли да ставаш видим и невидим? видим? Че как може това? Е, ти не си познал още любовта. Тази любов, която сега имаме, е чисто човешка. Кой от вас не се гневи за нищо и никакво? Имаш богато разположение на душата си, което струва милиарди. Създава ти такава радост и веселие, но някой има да ти дава хиляда лева, ми иска да ги плати и ти веднага кипваш, казваш, развали ми разположението. Защо пожертваш щастието си за хиляда лева? Някой жертва своето щастие, вътрешното си богатство за едно ядене. За един крив поглед от някого, или че някой казал нещо по негов адрес. Ако ти разбираш закона, благодари на Бог, че еди кой си те е погледнал на криво. Ако някой ти е казал нещо лошо, благодари на Бог. Един ден пътувам с трамвая и един господин ми казва: Господин Дънов, Познавате ли ме? Не ви познавам, по човешки му говоря. Много зле пишат вестниците за вас. Защо ни ги дадете под съд? Нищо, аз се радвам. Защо? Радвам се, защото да пишат вестниците зле за мен говори, че не съм ги подкупил, ако пишеха добре. Щяха да ме обвинят, че съм ги подкупил, благодаря на вестниците, че са честни и почтени, че пишат без пари. Следователно, щом хората говорят лошо за теб, ще знаеш, че тези хора са искрени, не са подкупени, пишат от сърце. Ако някой изявява любовта си към теб, ще кажат. Обичат го заради парите му. Ако дадеш някому пари или друго нещо, ще кажат. Той пише или говори хубаво за него заради парите му. А ако те мрази, тук поне си сигурен, че този човек е искрен, с нищо не си го подкупил. Така прави Господ. По някой път той ни изпраща сиромашията за да види, доколко го обичаме. Когато сме облечени хубаво, когато ни дава пари, казваме ‒ колко е благ Господ, като Него няма друг. А после, като дойде сиромашията, казваме ‒ виж, този Господ не е толкова справедлив, вижда се, че и в Него има пристрастие. Аз започнах малко да се колебая. Взех да чета някаква философия и там се казва, че в света няма оправия. Зарежи му края. Мисля си, какво да се прави тогава? Започни да бъркаш в касите. Така се явяват у нези символи, у нези примери от живота. Отива един търговец. При началника на гарата в един български град и му казва ‒ господин началник, отпусни ми няколко вагона, да си принеса стоката ‒ не може ‒ аман, господин началник, жена имам, деца имам, усложи ми. и му показва десете си пръста. Какво означават тези десет, вдигнати нагоре пръста? — Ще ти дам десет хиляди лева. — Ослужи ми. — Ах, казва началникът, моля, моля, зимно време е, този човек има жена, деца, услужете му. Веднага дава разпореждания, отпускат му вагони. Питам сега, при такава култура, при такова разбиране... Когато нас тъй лесно могат да ни подкупят, какво благо можем да очакваме? Виж, аз похвалвам този началник в едно отношение. Ако само за 10 хиляди лева веднага отпуска вагоните, защо ти, на когато Господ е дал едно богатство от милиарди, не вършиш волята Божия? Защо спираш тия вагони? На теб Господ е платил хиляди пъти повече, защо не вършиш Неговата воля? Седиш и мислиш, дали има Господ или няма. Казваш, като отида на онзи свят, ще проверя, дали има Господ или не. И там има хора, които се съмняват, дали има Господ или не, и там има безверници. Човешкото безверие е плод на човешкото разбиране. Щом няма любов, разбирането е криво, щом има любов, разбирането е право. Следователно, ние мислим, че всички нещастия проистичат от факта, че Бог иска да наложи волята си върху нас, да ни направи роби и даже учим, че ако вярваме в Бог, няма да имаме забавления, музика, ще седим като мумии. Не е така. Вие трябва да бъдете един крилат ангел, да видите Божието лице, да познаете какво нещо е Божията любов, да видите какво нещо е Божествения свят. Той е такава интензивност, за каквато нямате понятие дори. И след като Господ подпише на този ангел един свободен билет, с който да може да посети всички слънчеви системи, да види какви богатства има там, какви култури, какви театри, концерти, каква музика, каква поезия, тогава ще се разбере, че Божиите пътища, Божиите планове не са такива, каквито ние ги мислим. Каквито са на нашата слънчева система. Нашата слънчева система е на опашката. Ние сме в предградието на този велик божествен град. Още не сме вътре. Ще ми кажете, как ще докажеш това? Аз не мога да го доказвам, мога само да ви го дам като една вероятност. Може да ви дам едни формули, с които да работите, ама трябва да ни го докажеш. Как мога да ви докажа това нещо, то е тъй далечно? Учените доказват, че нашата слънчева система е в предградието на млечния път. Учените окултисти пък доказват, че нашата култура е една от идеалните. Но с тази идеална култура ние създаваме само съмнения. Нашата наука е наука на съмненията, на относителните истини, и тогава казваме — материалното е реално само за материята и духът е реален само за духа. Духът не признава материята и материята не признава духа. Има неща, които трябва да се свържат. Материалният живот и духовният живот са два живота, между които трябва съединителна нишка. Всички у нези хора, които имат тази съединителна нишка, закона на съответствието, ще разбират каква е тази връзка между материята и духа. Следователно. Сега имаме един относителен, променлив живот, който се диференцира. Този живот в бъдеще след милиони години ще стане съществен, сега той е в началото си. Ще ви дам една математическа задача. Вие можете ли да умножавате единицата? Не, колкото и да я умножавате. Тя не се умножава. Можете ли да я събирате? Не можете. Не можете и да я изваждате. Някой ще каже. Как да не може? Единица по единица правят две единици. Не, в света съществува само една единица. С какво ще събереш? С какво ще я извадиш, с какво ще я умножиш, тогава откъде се явиха другите числа — две, три, 4 и така нататък — отделението на единицата. С другите числа можеш да събираш, да вадиш, да умножаваш и да делиш, значи светът е произлязал чрез деление. И ние в света не събираме с цели числа, а с дроби, с частици на единицата. Следователно, първоначално единицата се е разделила и произлезайте от нея числа се умножават, делят и така нататък, тъй че ние работим с дробите. Питам, при такова събиране, изваждане, умножение... На частите на единицата. Каква наука може да имате? Някой казва, че 2 плюс 2 е равно на 4. Казвам, да, 2 и 2 прави 4, но 4 е равно на единицата. Как? По вашата теория, всяка ябълка е равна на 250 грама. Четири ябълки. По 250 грама правят килограм, значи 4 е равно на 1 килограм, равно на единица. Вие казвате, че 4 е по-голямо от единицата. Казвам. При такова разбиране какво понятие може да имате за нещата? Ние сега сме се раздробили и всеки мисли, че е нещо... Много голямо. Не, ти си една малка частица от единицата в света. Знаеш ли, кога се отдели от Бога? Помниш ли този момент? Някой казва. Аз зная много неща. Кажи тогава, кога се отдели от Бога? Аз чувах да разказват за едно момче от България което казвало, че помни, че когато майка му се е женила, то играло на хорото. Е, възможно ли е това? Всеки от вас, който чуе тези работи, ще каже. Детински приказки са тия неща. То не е играло материално, но като душа, която очаквала да се въплати, играло, било около хорото, взело е участие. Ние, съвременните хора, признаваме само неща, които стават. Да ви приведа друг факт — представете си, че сте в едно здание пълно с барут. Имате една клечка кибрид, запалите я и, и казвате — слушай, аз ще те сложа в барута, но да не направиш някоя пакос да се запалиш. ‒ Внимавай, питам, ‒ тази клечица ще послуша ли твоята заповед, щом я сложиш при барута, тя ще го запали веднага и той ще хвъркне. ‒ Така правим и ние, съвременните хора, запалим своите клечки, отиваме с тях при барута, слагаме ги вътре и казваме на клечиците. Вие няма да палите Барута, ще гледате да изпълните волята Божия. Тази клечка не разбира от никакъв морал. Какво да се прави тогава? Ще намокриш Барута, ще запалиш клечката и тогава ще я приближиш до Барута. Тя ще си гори, а с Барута нищо няма да стане. се сега тези символи. Какво представлява Барутът? Това е човешката алчност, желанието на човек да има всичко в изобилие. Тази алчност ни е сложила всички в тревога. Когато обаче Божията любов се приложи разумно между хората, много от незгодите, които съществуват сега в света, ще се отстранят. Защо е дошъл Христос в света? Той дойде, за да скачи духовно хората с Бог, да направи тази връзка. Ние по плът сме скачени, но духовно не сме. Като дойде, Христос в света имаше две компании, окултистите ги наричат компания на бялата ложа и компания на черната ложа. Последната нямаше интерес Христос да направи една нова инсталация и за това казваше, ние ще се стремим, по какъвто и да е начин да развалим тази компания. И знаете ли, на какво приличаше тази работа? Когато балканските народи направиха съюз помежду си, дойде Австрия и каза. Ние трябва да похарчим много милиони, но да развалим този съюз. Питам. Австрия, след като развали Балканската конфедерация, Прокопса ли? Не само във времето на Христа беше така, но и днес хората ни искат тази нова инсталация. Ние ли приемат, те ще се намерят в положението на Австрия? Е. Какво от това ще страдат? Като питат, защо е дошъл Христос, казвам, Христос е дошъл да направи нова инсталация, да ни научи на този велик закон на любовта, на послушанието, да вършим волята Божия от любов, а не само с привидни жертви и стъмяни. Христос казва, Тамянът трябва да бъде в сърцето ви, жертвеник трябва да бъде сърцето ви. Всичко във вас трябва да бъде ангажирано с божествената любов, с всичко чисто и възвишено. Човек трябва да обича и своите ближни. Кои са вашите ближни? Не телата. А душите на хората са вашите ближни. Колко ми е приятно, когато срещна някоя душа, спряла се и говори на друга душа. Срещам други двама, облечени хубаво, вървят заедно, но не се обичат. Какво виждам, техните души не се докосват никак, те са студени като лед. Чужди са един на друг. Сега вие казвате, възможно ли е това ново учение да се приложи при сегашните условия? Именно сега може да се приложи. От вас днес не се изисква да отивате по горите. В България няма скрите места, където да станеш постник. Ако станеш някой виден светия... Ще започнат да се изреждат от Европа хора, които ще те фотографират, ще изучават живота ти, ще пишат за теб това и онова и ще се намериш в чудо. В беля ще се чудиш, къде да се скриеш. Тук няма скрити места и в Европа също няма скрити места. Има само един начин, по който можем да живеем, и то е... Да се свържем с Бог. Аз ви обръщам внимание на следните неща. Ако вие се колебаете, ако очаквате да придобиете истината след като умрете, това не е наука. Този въпрос се решава сега или никога. Аз мога да ви дам два закона, с които да проверявате нещата. Всеки от вас може да провери дали известна истина е права или не? Как, когато искате да направите връзка с някой човек, в каквото и да е отношение, например да купите заедно къща, да направите една дърговска сделка или да станете учител на някого, ако усетите едно вътрешно спокойствие, с този човек може да вършите работа безпрепятствено. Ще можете да разчитате на него. Опитайте това. Ако пък този човек не може да свърши вашата работа, ще усетите вътрешна тъга, сякаш нещо стяга сърцето ви. Какво показва това? Че този човек няма да устои. Това е не защото той има зла воля, но толкова може. С това стягане на сърцето ви природата иска да каже, че условията в живота ви, че всичко ще се стече така, че няма да успеете. Тръгнете ли на път и сърцето ви се стяга, не тръгвайте. Ако искате да знаете дали това, което ви говоря, е истина или не, вижте, дали нещо не стяга сърцето ви. Приемете я, изучавайте тази истина, но ако сърцето ви се стяга, ня, приемайте, аз не вие налагам, тогава изучавайте Библията, изучавайте учението на хората, които са живели по Бога. Вземете предвид следното правило — намираш се в някакво изпитание, омутал си се някъде. Но ти се дава възможност да излезеш от това положение. Как трябва да постъпиш? Заплетеш ли се? Направи това, което не ти е угодно, което не е в твой интерес. Направиш ли това, което не е в твой интерес, ще спечелиш. Направиш ли това, което е в твой интерес, ще изгубиш. Направете един такъв опит. Например, решавате да станете сутрин в 4 часа, да четете нещо или да размишлявате. Събудите се, но си кажете... Хайде още малко да си поспя. Не, не се поддавайте на тази слабост. В този случай направете това, което не ви е приятно. Легнете ли да спите? Ще объркате работите си и ще станете неразположени. Като казах това на една госпожа, тя ми разказа своя опитност. На детето ѝ заболява окото. Явява се силен оток. Мъжът и казва, да му се направи операция. Отиват в болницата. Лекарят преглежда детето и намира, че е нужна операция. Казва на майката да остане с детето, а сутринта ще се направи операцията. През нощта майката е обхваната от едно вътрешно беспокойство и решава, че като стане сутринта, ще бяга от болницата. Не е искала да легне да спи, да не би да сънува лош сън, но заспала и по едно време чува кокумявка. Казва си. — Не! Ще бягам, започва да разсъждава. Тази кокомявка може да се обажда за друг болен, който умира, но се страхува да пита дали има някой умиращ. Към 6 часа сутринта решава да си отиде, но веднага идва болничният служител да каже, че масата за операцията е готова. Е, ще се отива на операция си казва тя. Решава се най-после и операцията излиза сполучлива. Казвам на тази госпожа, ти си постъпила по същия закон, направила си това, което ти е неприятно, следователно това, което е неприятно за нас, носи едно благо, а това, което е привидно благо, Носи нашето нещастие. тъй, сега се приближаваме към Основния закон. Аз се обръщам сега към вас, като към приятели. Вие сте в света и имате нужда от подкрепа. Някои от вас имате нужда от подкрепа в материално отношение. Пари нямате. Откъде ще ги вземете? Някои сте болни, откъде ще вземете здраве, някои сте изгубили общественото си положение. Какво трябва да правите? Ще имате една основна идея, ще се свържите с основния закон на любовта и вашето положение няма изведнъж да се подобри, но постепенно ще излезете от него. Само така ще видите. Че в света има един идеал, животът ви ще придобие вътрешен смисъл, и вие ще бъдете полезни не само на себе си, но и на своите ближни, Затова всеки от нас трябва да работи на божественото лозе. Сега някой може да кажат — а, той тъй говори — не. Всички трябва да говорим така и с ум, и с сърце, и с душа, и с дух. Всички трябва да бъдем тъй искрени, тъй невинни, като децата. Право е казал Христос, ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. За сегашните хора, за вярващите. Се иска не само вяра, не само любов, но се изисква чистота и невинност, които са една вътрешна връзка между доброто и истината. сега, между доброто и истината няма връзка, защото доброто е добро за сърцето, а истината е истина за ума. Между ума и сърцето няма връзка. Умът мисли едно, сърцето чувства друго. Когато дойде тази невинност, тя се свързва с ума, умът се свързва с душата, душата с духа, а духът, който носи всички велики блага на космоса, се свързва с Бога. Тогава... Животът за нас придобива смисъл и казваме, ние сме дошли отгоре, за да извършим волята Божия и ще извършим тъй, както Бог изисква. И най-после, като напуснем земята и тръгнем за онзи свят, всички наши по-големи братя, които са изпълнили волята Божия. Които са завършили своето развитие, ще кажат, — ние сме доволни, че извършихте волята Божия, елате с нас, ние имаме нова култура, разполагайте с всичко наше. Това е факт, така ще бъде с всички, които са извършили волята Божия. 14 декември 1924 г. София